Tibetet is eléri a világpolitika A tibeti fővárost is elérte a világpolitika. Kínában egyre nagyobb méreteket öltött a polgárháború, és attól féltek, hogy a Lászában letelepedett kínaiak közt is zavargások törnek ki. A kormány megakarván mutatni, hogy Tibet független a kínai politikától, egy szép napon elhatározta Kína képviselőinek kiutasítását. Ez körülbelül száz embert érintett. A kiutasítási parancs ellen nem volt fellebbezés. Ravaszul azt az órát használták fel erre, amikor a kínai rádió vezetője éppen teniszezett, és megszállták az adóállomását. Mire tudomást szerzett a kiutasítási parancsról, már nem tudott érintkezésbe lépni a kormányával. Tizennégy napra lepecsételték a város posta és távirda hivatalát is, és a világban már akkor elterjedt a hír, hogy lásszában újabb polgárháború tört ki. Erről azonban szó sem volt. Az országból kiutasított kínaiakat választékos udvariassággal kezelték, estéjeket rendeztek búcsúztatásukra, és tibeti pénzüket a legjobb árfolyamon váltották át Rúpiára. Szállást és málhás állatokat ingyen adtak nekik az útra, és zászlókkal, trombita szóval kísérte őket egy csapat az indiai határig. A kínaiak nem örültek a fordulatnak, és nehezükre esett a búcsú. A legtöbben visszatértek Kínába vagy formosára. Néhányan egyenesen Pekingbe utaztak, ahol akkor Mao Zedung már berendezte kormánya székhelyét. Ezzel újra felé lett a Tibet és Kína közötti évszázados vita. A Vörös Kína a diplomáciai képviselet kiutasítását barátságtalan cselekedetnek, és nem a semlegesség gesztusának tekintette. Lászában tökéletesen tisztában voltak azzal, hogy Kína az ország függetlenségére és vallására nézve óriási veszélyt jelent. Az orákulum némely kinyilatkoztatását és a különféle természeti csapásokat is ezen aggályok bizonyítékaként értelmezték. Az 1948-as esztendő nagy üstökösét is a fenyegető veszedelem előjelének tartották, és a különböző torszülött házi állatokban is rossz óment láttak. Komoly voltak nekem is, ezek azonban nagyon is józan meggondolásokon alapultak. Ázsia jövője sötétnek látszott. Ugyanabban az esztendőben a kormány négy magasrangú tibeti hivatalnokot küldött világ körüli útra. Nagyon irigyeltem őket. Nekik életük legnagyobb élménye lesz ez. A gondoktól távol látni fogják a nagyvilág csodáit, és bizonyára nem győznek majd álmélkodni. Tudatosan választotta ki erre az útra különösen művelt és haladó gondolkodású nemeseket, mert meg akarták mutatni a világnak, hogy nem vademberek emberek élnek Tibetben. A világba küldött kis delegáció vezetője Shekappa pénzügyi titkár volt. A másik három tag Csang Kim, szerzetes, a kereskedelemből meggazdagodott Pang Datsang és Surkang tábornok, a külügyminiszter fia. Utóbbi kettő beszéltek keveset angolul, és félig meddig tisztában volt a nyugati szokásokkal. A kormány a legfinomabb ruhákat és kabátokat szerezte be számukra, a hivatalos fogadásokra pompás tibeti sejem öltönyöket vittek magukkal, mert az ország küldöttségeként utaztak diplomata útlevéllel. Utazások Indiában kezdődött, onnan Kínába repültek. Hosszabb tartózkodás után a Fülöp-szigeteken át Havaiba és San Franciscóba mentek. Amerikában sok helyen megálltak, államférfiak fogadták őket, és számtalan gyárat látogattak meg, különösen olyanokat, melyek tibeti nyersanyagot dolgoztak fel. Hasonló programjuk volt Európában is. Az egész utazás csak nem két évig tartott, és szenzáció számba ment Lászában, ha levél érkezett tőlük. Híreik futó tűzként terjedtek el a városban, Amerikában a karcolókat csodálták, meg Európában pár is tetszett nekik a legjobban. A tibeti gyapjú exportnak szóló új megrendelésekkel tértek haza, és rengeteg prospektust hoztak magukkal, mezőgazdasági gépekről, szövőszékekről, szűnyegszövő és kötőgépekről és hasonlókról. Érkezett egy szétszedett Jeep is minden hozzávalóval együtt, amit a 13. Dalai Láma sofőrje újra összeszerelt. Próbautat tett vele a városban, aztán általános sajnálkozásra nem látták többé. Arra szánták, hogy a pénzverde gépeit hajtsa. Több nemes kedvet kaphatott akkor Lászában, hogy autót szerezzen magának, de az idő még nem éret meg erre. Az Egyesült Államokba tett látogatás egyik célja aranyrudak vásárlása volt. Ezeket erős őrizet alatt hozták Lászába. Sok fogadással és estejjel ünnepelték meg a négy világutazó visszatértét, és vége hossza nem volt a mesélésnek. Azelőtt a világ minden kérdésében mi számítottunk mérvadónak, de ezúttal mi is az áhítatos hallgató körében ültünk, és talán mi voltunk a legkíváncsibbak arra, miként fejlődtek a dolgok a világban. A négy tibeti nem tudott a végére érni a mesélésnek, Óriási gyárakról, autókról, repülőgépekről, a hipermodern luxushajóról, a Queen Elizabetről, az amerikai elnökválasztásról és természetesen a fehér asszonyokkal kapcsolatos, mindenféle titokzatos élményekről. Különösen mulatságosnak találták, ha senki sem tudta kitalálni, hogy honnan jöttek, ha kínaiaknak, burmaiaknak, japánoknak és mindenféléknek nézték őket, csak éppen tibetieknek nem. Az elbeszéléseik hosszú idő után újra felébresztették bennem a honvágyat, hiszen a világnak azt a részét is érintették, ahol a hazám volt. 1948-ban elkezdődött az indiai táborokból a visszahonosítás. Milyen szívesen utaztam volna néhány hónap szabadságra Európába, de ez túl drága mulatság lett volna. Mielattuk ők vidáman végigkóborolták a világot, nagyon megváltozott a politikai helyzet Ázsiában. India megkapta függetlenségét Angliától. A kommunisták meghódították egész Kínát. Tibetben azonban nem éreztünk még ebből semmit. Lászában egyelőre minden világpolitikai eseménynél fontosabbnak számított a dalai láma hagyományos kolostor utazása.